Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i, sayyidil mursalin amma ba'd. Rabbi shrh li sadri wayassir li amri, wahluqta min lisani yafqahu qawli. Yaxşı, indi səhər davam edirik. Mənə şərh ki, əslində kitabların elə günahların ümumi zələri barəsində gətirir və dir ki ənnə zunubə və l-məas itədurul acilən və acilən günahlar ümumiyyətlə insana dünyada və ahirətdə zələr verir və ümumiyyətlə günahların bir çox insana bıraxdığı pis təsirlər var, ondan birincisi şəx gətirir ki Elmdən məhrum olmaq, rüzidən məhrum olmaq, vəhşətin yəcid həl-asi fi qalbihi beynəhu və beynə Allah və hər bir Allah subhantaya ası olan insanın Allah öz arasında qəlbində vəhşətin olması, vəhşətin təhsibü beynəhu və beynə nəs və yəni vəhşət, yəni bir soyuqluq, həmçini hə günahkar insanla başqa insanların arasında da Müamiləsində də o soyluğun hiss edilməsi Və zulmətun yəciduhə fi qalbihi həqiqətən Və həqiqətən də o insanın qəlbində bir zulmətin olması Və l-mə'asətuhinil qalbi və bədən Günahlar ümumiyyətlə insanın bədənini və ruhunu zəiflədir İtaətdən insanı məhrum edir İnsanın ömrünün, həyatının bərəkətini çəkir Və günahlar hər zaman özündən sonra başqa bir günah, başqa bir iz buraxır Yəni günah günaha çəkir Günah yani batarlığında çırpınan insan batdıca batır Və l-məasi tədəfül qalb an iradətihi Və günahlar insanın qəlbinin Elə bir ki xeyrə Allah subhanələ qarşı olan iradəsini, istəyini zəiflədir <coughs> Və günaha qarşı insandakı o nifrət hissi getdiyicə aradan qalxır Və o günah adət halına alır Və l-məasi mirasu an uməmin min umə milləti əhləkə Allahu Azza və Cəllə min qablinə və ümumətlə günahlar elə bir ki, hər insanın işlədiyi günah bizdən qabaq Allah subhanətə halənin həlak etdiyi ümumətlərin mirası sayılır. Yəni, hər bir günahkar o ümumətin mirasını daşımış olur, o ümumətin varisi sayılır. Vəl-məasi səbəbul həvanil abdi li havani albi an rabbihi wa suquti min aynihi bikan ihlal kulun alçalmasına ve Allah göz gözündən düşməsinə səbəbdir. Wal <coughs> abdu la yazal yartakibu al-damb hatta <coughs> yahuna qalbihi va ummetle gunahlar qulda gunahları kiçiltmə bir yəni prinsip əmələ gətirir. İnsan günahı kiçik görmədicə onu eləmir. وأن غيره من الناس والذواب يعود عليه شعما ذنبه وأمتك عن زره تək o insanı olmur onun ətrafında olan hətta heyvanlara da insanlara da toxunur أن المعاصي ثوره الذل ولا بُد شك يوق günahlar insana zəllilik gətirir və bu belə də olmalıdır və həmçinin günahlar insanın ağlını körüyür وذنوب انتكى إذا تكاثرت بي على قلب صاحبها və günahlar qulun qəlbinə möhür vurur və günahlar insanı peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallamın lənətinin altına salır və günahlar insanı peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallamın onlar üçün etdiyi duadan və yaxud mələklərin möminlər üçün etdiyi duadan məhrum buraxır və günahlar yer üzərində pis nəfəsə çıxmasına səbəbdir. Günahlar insanın qəlbindəki qeyrat odunu, alovunu söndürür.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 İnsana həyatda qorxu, sıxıntı, e, xəstəlik kimi şeylər buraxır Və günahlar insanın qəlbində bir vəhşət, böyük bir qorxu, izi buraxır Və günahlar qəlbi doğru düzgün addım atmağa qoymur Günahlar qəlbin vəsirət gözünü bağlayır Günahlar, e, günahlar və günahlar Aynı qadışda Bunlar hamısı Yəni bizim əvvəlki dəstliyimizdə, dəstlərimizə keçdiyimiz e, mövzuların başlıqları idi. Yəni bunların hamısını bir-birə ətraflı şəkildə, yəni keçmişik. İndi ümumiyyətlə bu qədər, yəni günahların insana vurduğu zərərdən danışdıqca qurtarma olmaz. Aydındır, qardaşlar. Yəni 10 dənə hərf, 10 dənə var. sıfırdan dan 32 dənə hərif var və bu rəqəmlərdən və həriflərdən sayısız, həsatsız kodlar və cürə və cür şifrələr çıxır və insanların elə bil ki, elədiyi günahlar düşdüyü günahların növləri icad edili icad elədiyi pis, pis əməllər bunlardan da çoxdur yəni onların yəni, dərinliyinə gətsək danışdır oca danışma olar ona görə Bu günahların acı ağibətini burada saxlayırıq. İnşallah Allah Subhanahu taala iznən baxırıq bunların müalicəsinə. Ən birinci, ən birinci yaddınızda saxlayın ki, bilin və agah olun ki, günahlardan birinci çıxmağın yolu nədir? Elim. Ayrim qardaşlar, elim. Və elimdə və hər bir insan da bilməlidir ki, hansı tərəfdə, hansı istiqamətdə, hansı nöqtədə İnsan zəifdir Və o nöqtə üçün tədarikün Başqa nöqtələrə nisbətən Daha çox görməli Məsələn, bu gün hamısı həccə gedir Düzdir Amma həccə çıxan insanların Ərəsində bir xəstəliyi var Kimində şəkər var Kimində yüksək qavleni var Kimində nə var Kimində böyrəyində problem var Kimində ciyərində problem var Kimində ürəyində problem var Analqindir, pentalgindir dərmanları hamısı götürür. Amma hər bir xəstə öz xəstəliyinin, əlavə xəstəliyinin bildiyi üçün nə edir? Əlavə tədarük görür. Yəni o, hətta ağrıqın götürən, əgər ağrı isə nə gətirir? Məsələn, valerian gətirir və ya başqa-başqa dərmanlar götürür Və ona görə də hər bir insan, ya bu Allah sifatı olan yoludur. Dünyaya gəlməyik, bu yolda gedirik. Biri kimin mənzili hardadır, Allah bilir.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 Elmdəki Əmşə sələflər gətirir ki <coughs> Elmi yazmaq nədir? Yə hə? ya yəni, ümumiyyətlə elmi eşitmək Elə bil ki, dəvəni görməkdir Aydın de. Elmi yazmaq, dəvəni bağlamaq Elmi əzbərləmək Dəvəyi minməkdir Dəvəni sürmək nədir? Hə? Təkrarlamaq Aydın qardışlar Yəni, bugün nə qədər insanlar var ki Məsələn, gəlir Dəvəyə baxır, çıxır, gəlir Aydın də Bugün nə qədər insanlar var ki Dəvəyə gəlib, baxır, tutur, bağlayır Amma elə də ondan faydalanma Və nə qədər insanlar var ki Çıxıb, oturub, dəvəyə üstündə Deyam, ya Ona görə Elmi həyata keçirmək üçün nə etmək lazımdır? Hə? Təkrarlamaq lazımdır. Ona görə kimsə bilirsə hansı, yəni bölmədə, hansı sektorda onun problemi varsa, o mövzuda insan özünə ətraflı dəlil yığmalıdır. Tutaq ki, məsələn, dünya problemi varsa, hər insan bilir kimin zəif nədir, zərdir, kimin də şah şöhrətdir, kimin də mal dövlətidir. Kimin də qadındır və kimin də nədir, nədir, kimin də övladdır, uşaqdır. O <gülüyor> mövzuda insan özünə nə hazırlanmalıdır? <gülüyor> Müxtəlif dəlillər hazırlanmalıdır. Yəni, hər tərəfli qurandan, sünnədən, əqli, nəqli, sağdan, soldan. Və insan bunları əzbərləməlidir və əzbərləmək yetmir. Sonra insan ne eləməlidir? <gülüyor> bunları təkrarlamalıdır. <gülüyor> Əgər yəni, belə geçsin, artıq elə bir ki, malikənin sıxıntıdan çıxış yollarının birinci addımının ne eləmiş olsan? Ha, 60 olsaq. O biri addımlar da qalsın inşallah gələndə. Ayını qaldıq da. Sallallahu alayhi və səlləm alə nəbinə Muhamməd və alə ailəhi və səhbi və səlləm.